matí hi ha hagut concentracions davant els accessos dels centres de variants, quatre camins i Lledoners, que han començat a primera hora i s'han dissolt abans de les 9. Són contra una nova retallada de sou i jornada al col·lectiu d'interins. L'Organització per la Seguretat i la Cooperació Europa denuncia importants irregularitats a les eleccions presidencials russes d'ahir i una campanya clarament esbiaixada en favor de Vladimir Putin. L'actual primer ministre s'ha imposat en prop del 64% dels vots. El president dels Estats Units, Barack Obama, rep avui el primer ministre israelià Ben-Amin Netanyahu per debatre sobre tot el programa nuclear iranià. En la vigília, Obama defensa davant el principal lobby jueu del país, una solució diplomàtica, però manté oberta l'opció militar. La Guàrdia Civil l'ha confiscat a la Junquera més de 3 quilos de cocaïna. Ha detingut el conductor i únic ocupant del vehicle on hi havia la droga amagada. Catalunya Informació. Titulars d'esports. El Barça s'entrena des de les 11 a la ciutat esportiva per preparar partit contra Bayer Leverkusen dimecres a la Champions. El club no s'ha pronunciat sobre la decisió del comitè tècnic d'àrbitres de traslladar les eclacions de Gerard Piqué al comitè de competició. L'Espanyol torna avui de Madrid i té dia de descans. El 5 a 0 d'ahir contra el Madrid la lluny de les places europees. La Lliga Europa queda dos punts i la Champions a 4. I pel que fa al temps, fortes ventades cap a l'Ebre, l'Empordà i punts del Pirineu amb sol i núvols prims més densos al terç nord. Tarda amb nubolades al nord-est i algun ruixat aïllat al sud de la costa Brava i nord-est de Barcelona. Ambient clarament més fred a tot el país, sobretot a partir de la nit. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Si vols celebrar conteixements importants com casaments, noces d'òrdines, d'empresa, comunions o qualsevol altra vine al restaurant La Masia. Al restaurant La Masia trobaràs nous salons amb capacitat de 30 fins a 250 persones amb una gran varietat de menús preparats de forma molt especial. Tot això acompanyat de música de tots els temps per amenitzar la festa amb la nostra discoteca mòbil. Restaurant La Masia, obert tots els dies de la setmana. T'esperem a la carretera de Martorella-Terrassa, quilòmetre 1, 650, urbanització. Costa Blanca amb ampli aparcament vigilat Per informació i reserves 93 775 21 47 93 775 2147. Les teves celebracions es restaurant la masia A l'Autoescola Nova de Martorell, seguim evolucionant. Perquè l'AutoEscola Nova pots aconseguir tots els permisos de conduir. Fem tots els carnets particulars i professionals. ADR per mercaderies perilloses, capacitació professional per a transportistes i cursos per a futurs professors d'AutoEscola. Trobaràs classes a la l'abast de tothom i amb moltes facilitats de pagament. Treure't el teu carnet a l'AutoEscola Nova no et costarà ni un euro més que qualsevol altre lloc. I preu per preu, és clar AutoEscola Nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 675 24 43. 93 675 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Like a... Deomenja 25 de març, celebrem la vintena marxa de la primavera. Vine a fer esport. Us hi esperem a 3 quarts de deu del matí davant el Pavelló Esportiu per fer una mica d'escalfament. A les 10 arrencarà la caminada de 10 km per l'entorn natural de Martorell amb circuits adaptats. Apunteu-vos al FIES, al Pavelló Esportiu Municipal, al Complex Esportiu Torrent de Llops, al Complex Esportiu La Vila o al Centre Cultural. Més info a www.martorell.cat. Ajuntament de Martorell. Via oberta a l'esport. Radio Martorell 91.2 FM. bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Sintonitzen vostès als 91.7 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. I des d'ara, les 12 i 7 minuts, amb un rellotge que tenim, l'hora exacta, gràcies al rellotge atòmic. Macú, Que jo suposo que això deu estar blindat. Per què? Home, perquè si és atòmic i comença a deixar anar... I té por que exploti. Sí, particulons d'aquells. El que passa és que té un problema aquest rellotge, jo li comento. Dígui'm, digui'm. El problema està que t'ocupa l'ordinador i no pots fer res més, si vols veure l'hora. No, perquè vostè pot minimitzar. Ja, veure però... el que vulgui i maximitzar. I llavors no veus l'hora. Clar, així ten tenim tota la pantalla, tota l'estoneta. És que no podem mirar a l'hora de l'altre perquè està encasquillat l'AC. Està l'AC, sí. ens tenim l'atòmic. Per què vol l'altre si tenim l'atòmic? No, no, si ja està bé, si està no, molt bé. Doncs ja està, tenim el rellotge atòmic, a més ens diu la data, i la data diu dilluns 5 de març del 2012. Sí, senyor. Eh? Que ja hem començat, bueno, Seguim per nosaltres hem començat el març, però vostès el van començar, suposo, el dia 1. Exacte. Eh? Clar. Nosaltres, que com a programa comencem i encedem aquest març, que anomenem març ventós, Uh, briu, plujós. Sí que fa vent, sí que fa vent. Per això jo avui vingut sense barret, dius, ja no tinc edat per començar a córrer darrere un barret. Darrere un barret. És una eh. imatge molt maca, eh? Sí, bueno, em va passar una vegada en el metro i no... <ríe> en el metro feia vent? Sí. A veure, jo feia transbord a la plaça Universitat i anava des de la línia que està sota, que em sembla que és la Lila, mm. cap a la línia blava o vermella que està dalt ah. al principi. Sí. I clar, quan vostè passa per allà, a l'entrar al metro ah. es desplaça el vent. Ah, Fa, mou, fa moviment d'aires. Si vostè agafa, per exemple, un, un, una caixa quadrada i li posa un foli, mm. veurà que el foli cau molt a poc a poc. Per què? Perquè l'aire no pot sortir. Clar. Llavors, clar, doncs és el que a em va passar. No. El, quan entra al metro, tira tot l'aire. Jo el barret una mica més i me l'envia Campistraus i haig de sortir a l'estacionar-lo a buscar. Vaig sortir a Corre Cuita i abans sempre hi ha el senyor generós que hi posa el peu a sobre perquè no s'escapi. Veus? Veus? L'atura? I diu, li he aixafat molt? <laughs> I dius, gràcies, eh? Home. Treus tota la polseguera que et queda, tota la sí, marca que, de la sabata. I dius, no podries portar sola llista també? Que no has de portar aquestes ma, botes que queden de muntanya? Pobre si voldrà que es posi el calçat, que vostè li vagi bé per aturar el seu barret. No, un l'agafa amb la mà i el dóna com a dacar. De Deixi-ho. Home, doncs tots fe... no són porters. Exacte, tothom ha, és que són futbolistes només. Exacte, exacte. De decant. Tuercebotas. Tu Tuercebotas, doncs com que em va passar això, des de llavors, quan fa una mica d'airet, prefereixo més que m'entri tota l'aire per la clenxa. Exacte. Abans de sortir correcuita darrere un barret, que tampoc no seria el cas de la meva de començar a córrer amb un llevat. No és la qüestió. Doncs bé, els hi deia, són les 12 i 9 minuts eh, d'aquest dilluns 5 de març, que hi han començat, que deien que avui mm, faria fred i que fins i tot podrien caure quatre gotes, i fa un sol espaterrant... Sí, però no aquí... Mm, doncs no sé on. Escolti, el Pirineu. Jo sempre, tinc... sempre que, que hagi de ploure una va el Pirineu. Sí. I després, quan surt l'home del temps, diu allò tan maco que de... com que Catalunya té molts climes, eh, té molts microclimes, mm. potser el poble al costat ha plogut a vots i a barrals i vostès els hi ha fet sol. Clar, no se oh. enterat. Exacte, no se enterat. Bé, senyores i senyors, senyors eh, ui, ser, sí que se n'ha enterat vostès de que eh, Rússia té nou president. Sí, el Putin. Sí, a mi m'agrada molt perquè, escolti'm, a Rússia, o mana el Putin... I quan se'n va Putin, mana la titella del Putin. Sempre mana Putin. I si, després torna el Putin, i després la titella... Del... Jo m'agradaria ser la titella del Putin, perquè no fa res. No, clar. Diu, tu, ara toca tu, diu, ah, molt I llavors cada matí t'aixeques, què has de fer, Putin? I ja està. I el Putin et diu, això, allò, pim-pam, treu els tancs... Amb rus, eh? Sí, amb rus. Uh, Siberian i ja, ja està, ja pum, ja, ja saps pa, que has de portar uns Sibèria. quants cap sí. ja a Sibèria a més pum. se té un cognom que va molt bé per fer codis i coses d'aquestes sí, ja que diuen, ai, és un fill de Putin ah, ah, amb el seu fill sí que li diuen dir, no? diuen, tu ets el fill de Putin? clar Home. diu, ja. Sí, és el Putinet. És el Putinet. Ai, que maco, anirem amb Putinet. Bé, ens estem guanyant al cel ja sí, amb, i aquest, amb aquesta demostració d'humor intel·ligent. Eh? Molt, molt. Vostè quan deixen alguna un acudit d'aquests eixis i la gent es queda, dius és es que és humor intel·ligent. I llavors clar, la gent i riu el, per compromís. Clar, els desconcertes. No, no, no no, perquè no, no, no li he rigut. agafat. No li he agafat. Sí, I llavors no riu ha, ha, ha, ha, És bo, és bo. I quan arriba a casa no ho sa me'n No, clar. Però era molt bo, perquè era d'humor sí, sí. intel·ligent. Això. Jo, jo m'he rigut molt després, sí, sí, després de que sí. m'hagin dit que era humor intel·ligent. Sí, sí, Uf, anava dalt del metro i jo sol... Me'l me guardava, vegades, no? Això. Sí, sí, me'l guardava, i, en fi. Bé, senyors senyors, deixeu-vos en companyia, estarem aquí fins a dos quarts de dues uh -huh. eh, amb un equip de gent que estarà treballant. El control de sol, el nostre company, el Manolo Garrido. Avui... Eh, ha fet canvi. Ha fet canvi. Uh -huh. Avui no tenim el Jordi, tenim el Manolo. Exacte. Uh -huh no passa res no, i tant. a veure si el Barça no fa rotacions i tant, clar, nosaltres també hem de tècnic. això de què hem de rotar... clar, eh, de rotacions rotar, de rotacions bé, bé perquè s'ho ha après vostè perquè no l'altra paraula Diu... semblant seria eruptar sí, jo hi he entès, hem de rotar el tècnic dir, clar, ara aixecar-se i ra, no, amb el Manolo no, queda lleig no, perquè la paraula no significa això company. rotar al meu poble significa treure gasos pel... eh, és eruptar fer eruptes. I vostè, vostè no fa un rot. Sí. Mira el diccionari, però bueno, fer roig és rutar bueno. molt... Bé, total, que no tenim el Jordi tenim el Manu ah, Això mateix, això és el més clar Sí, perquè si ens estem posant amb un jardí ara amb el rutar i desejar de rutar mm -hmm. En fi, després tindrem a la reacció de Manuel Piñero, tindrem el nostre grup, que és aquest eh, becari que ens va munyavall i ens porta les cosetes allò tan típic, els folis, l'aigua aquestes cosetes, mm -hmm. que... va molt bé El cafè no, perquè encara no tenim cafetera Encara no tenim cafetera mm -hmm. Saps el que m'agradaria tenir un dia el grup vestit de majordom? Bon. o sap, sap allò de grum, de grum de allò lloc, vermell amb, amb, el, amb, el amb el casquet vermell que entri aquí senyor Requesens, senyor Requesens últimes notícies <ríe> i clar, que et deixa aquí les últimes notícies que bé, que maco, que maco eh? que... senyor Soler, senyor Soler, el cafè que m'havia demanat exacte, ja ui estem. que bé Eh? Això aniria bé. Sí. Doncs bé, això, un, un any o altre, aconseguirem que el grup, amb el seu uniforme, ens, ens faci aquestes petites coses. Després tindrem els nostres col·laboradors habituals. Tindrem el senyor Jaume Capdevila Cap, de Vilacap, que, com sempre, ens parlarà d'exposicions, doncs, de, d'exposicions gràfiques. De exposicions gràfiques, gràfiques presentacions, etc de etc. Després parlem amb el professor Braut d'un tema que va quedar pendent la setmana passada, que eren els famosos Premis Patí, mm -hmm que ell els vol dir, vol dir els qui sí, va, va. ha otorgat el premi per ti. Vol acabar el tema. Doncs. Vol acabar el tema d'una vegada i el deixem ja acabar perquè és que si no, escoltim, se'ns farà l'estiu i encara estarem amb el tema. Tornarem a tenir tema Exacte. uns altres premis i encara estarem amb, amb Exacte, encara amb estarem nosaltres. amb aquest. Després tindrem el senyor Monegal, que és el nostre crític de la encompanyia des del mateix en companyia, i eh, el senyor Sergio Fidalgo, que la setmana passada, si vostès recordaran, eh, li... entre pitos i flautes se'ns va anar el temps. Sí. Sí, sí. i l'home tenia tres cançons eh, d'aquestes de recitació mm. i només vam poder posar una que era la de Fernando Fernández Gómez Exacte. i n'en quedaven dos més que jo ja els hi vaig desvelar que una era el Manolo Otero sí, sí, sí. Esta, i l'altra del, del Pajares recitant no? doncs tot això avui ho posarem i el senyor Fidalgo ens explicarà més cosetes d'aquestes de, cançons. Personatges, no? Després parlarem amb l'Antoni Miquel, Leslie, el cantant de, del Sírex, mm -hmm. que, com vostès sabran, el divè, dissabte estan actuant el aquí a Martorell, dissabte, sí, i dius que bueno, és una bona ocasió per parlar amb el Leslie, sí, que sempre va bé. I tot això, com sempre, està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia. Un programa diferent, però que com sempre estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia i posem fil a l'agulla. Amb aquest bonic aquàriom, que sempre m'ha recordat aquella gran actuació del senyor Rafael entremig d'una bandera multicolor que treia, que ho cantava amb un anglès, que... un, un anglès xives. Bé, bueno, un anglès com podia. Xives, l'anglès xives. Sí. Mm? Sí. Ara ja canta millor amb anglès. Mm? Uh, per cert, senyors, senyors, hi ha coses que a mi em... em sorprenen. El senyor Rafael, tant que deien, durarà mitja hora amb la Figueroa, porta un fudimer d'anys. Tota la vida. El Víctor Manuel i l'Anna Belén, mitja hora, mitja hora, un tota fudimer la tota la vida. Sí, senyor. Que maco, això de tota la vida. Bé, senyors senyors, els hi deia fa una estoneta que, malgrat que els mitjans de comunicació, sobretot els homes dels temps, ens deien que avui plauria i faria fred, aquí fora fa calor i un sol espaterrant. I, per tant, podem dir allò que sempre diem al senyor Cap quan arribem a aquesta hora. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia, bon, sol. bon, dia, bon, dia, no, bon comencem... sol. Bé, miri, aquí, veient el sol des de la finestreta. Sí, sí. no, no, i veig que a més a més llevat hippies avui, no?, perquè ha posat això de l'Aquarius, no?, pal, i mor, i, I, I coses, no? Li haig de comentar, amb honor a la veritat, que la música ens la selecciona els nostres tècnics. Quan tenim el senyor Jordi, el senyor Jordi, i quan tenim el senyor Manel, el senyor Manolo. Eh? El, I el, el senyor Manolo... El hem de felicitar Manolo... tenen, un bon gust, bon gust. I demostra que sí, sí. també té una edat, que veu que li digui. No, però els clàssics, els, clàssics, els clàssics sempre funcionen. No? Exacte, no, no, exacte. No és un problema. És allò, sí, és, és... sí, en fi, la gent tot ara des, està perdent tots aquests, aquests grans hits que van il·luminar la nostra vida, escolti. Eh? Home, jo perfeixo, la veritat, eh, perfeixo això 1.543 vegades per qualsevol cosa del Bisbal, del Bustamante o tota aquesta canalla amb tots els respectes però no, no, no, és, no, no és el mateix que no em fan vibrar igual eh? no, sé, no sé què heu no sé deu fer potser perquè vostè no es fixa com el Bisbal dóna aquella volta i mou la, el maluc no bueno, s'hi no sí, si sí, deu fixar bé i per això no, de no... De de això. no de això. De exacte el Palau Ràdio costa molt de coxar el maluc del Bisbal eh? sí, Déu-n'hi-do, no? Això, el nombre de veu i la melodia, etc no sé. No sé, senyor Cap, estic veient que vostè també ja té una edat, eh, també. Ai, poder sí, poder sí, poder sí, que anem per aquí. Ves que no sigui això. Bé, senyor Cap, de què parlarem avui? Perquè si no ens anem enrotllant i sempre al final m'haig de tallar. Sí. Avui, doncs, m'agradaria parlar d'un llibre que es presenta aquest dijous, que és un àlbum de còmics, és un còmic d'història dibuixat pel Lluís Custer de Nim, és un dibuixant diguéssim, es, es, es peculiar o estrany perquè és un dibuixant que d'entrada és una persona que no es dedica al món del dibuix o no s'hi havia dedicat fins ara ell ha estat durant molts anys el creatiu de la firma Armand Basi sí. i, i és un home que ve del món de la moda, em feuria, no? Però, però, però, però havia ha... fet coses d'humor ah, Jo li recordo sí. coses d'humor a l'època que el senyor ah, Franco encara vivia ah, Exacte, a l'època de Franco ell era un dels dibuixants d'humor un dels minotaires més, més actius el que passa que era molt actiu en la clandestinitat, és a dir, ell dibuixava doncs, el món obrero, dibuixava les luches obreres, dibuixava totes aquestes revistes, que tot i amb Franco viu i tampoc amb Franco mort no es podien publicar encara, mm -hmm. no? Per tant, ell diguéssim que estava pels circuits ulls uh, i llavors tenia la doble vida de dedicar-se al món de, de, de la moda, no? O sigui, era un, un underground, underground, eh? Sí, de veritat. De fet, el primer, el primer còmic uh, clandestí publicat a Catalunya, és a dir, no la primera publicació, però en destinació al primer còmic, és a dir, entès mm. el còmic com a àlbum sencer d'historietes eh, amb una unitat temàtica i una unitat per narrativa, és a dir, una aventura de còmics sencera publicat a Catalunya, mm -hmm. que és de, del de l'any 1972 del Lluís Custer de eh, Un any abans, doncs, de tot allò del rotllo enmascarat o sí. de tots aquests undergrounds eh, mm. reivindicats i reconeguts, com doncs, el Mariscal, el Germán Ferriol, mm -hmm. el Matario i tots aquests, no? El que passa que en Lluís doncs, feia un còmic, diguéssim, eh, amb molta més càrrega ideològica i, i càrrega, doncs, també, diguéssim, nacional, perquè ell és sempre un defensor dels drets i dels cibercats de Catalunya, i això, doncs, també eh, ha fet que aquest, aquesta historieta, que era una història que es deia Història de Vila Vilannota, que era una miqueta refer la història de Catalunya, només que explicant la diguéssim, de manera més elíptica, s'entran-se en un poble de... perdut de no se sé sap on, que es diu Pilaninota, mm. i on es veu doncs, tots els estralls de la guerra, el franquisme, etc això doncs no ha estat reconegut mai pels dants especialistes del còmic que llavors han han, han reconegut, que també està molt ben per la doncs, tot això del la, la el rollo masquerat o Masario o mm Carriri. -hmm. era una altra història, era... eh, això que diu vostè era... del rollo era més un eren històries més, més de, de, de hippies, de, de... Era, exacte, era una història de, de, de evasió, substància, era una història sí, de de de surrealisme, diguéssim, de, de passar de passada tot i de Sí. que tant se'l en tot una miqueta, no?, eren canalla jove, doncs el que, que, de que volien era dibuixar el seu rotllo, mm. que van tenir un judici molt important per pel primer número del no? rotllo, perquè allò era una cosa que el, el fiscal, el Ministeri Fiscal, va, va considerar que allò atentava contra la moral, perquè hi havia un mm. tio com a un porro i una tia despullada, ja, sí, sí. I, no sé problemes, no?, vull dir que va ser una història significativa i el que feia el Juste de Nin era una altra història, una història més reivindicativa. Però, sí, s'ha de dir que no Juste de, no de, de Nin gaire, fi, Juste feia política i el que feia una mica sí. aquesta gent era més sexe, més, més droga, més... Sí. Ah, Però també van tenir un problema, van... el... El... El, el... El, em sembla que era el, el Nazario amb lo del... amb la piranya Divina. Sí, sí. sí, sí, sí. Mm. Però, sí això, per sexe, el... més que el... arrera per sexe. sobretot pel sexe, sobretot el que feia en aquell moment tots els diixants tenien problemes, perquè el papus que era legal doncs també va tenir no sé quants judicis, mm -hmm. també va reàs, també votifar, és a dir eh, processos d'aquests a dir explicava l'Alfons López recordant amb el Juan Jo Sarto el procés que van tenir per per aquella historieta publicada al viejo Topo que també va haver van tenir un procés, un procés militar no? és a dir van haver. Van, la de les dos, la dos guàrdies Tantania, civils, les dos guàrdies ah, exacte, civils que parlen, amb, que estava dibuixada pel la Fons. Per la Fons, exacte. Uh -huh. que al, al final, bueno, doncs... Eh, que, eh, eh, tot, vista vista és, des d'ara que... és, és de crius, eh? No, història, no, la història? Sí, per no... sí, però en aquella època no... és molt macca, és molt tendra, però pel fet que surten dos guàrdies civils que en el fons volien doncs, anar a parlar, amb, bueno, no, fan castigar mon pare amb mm. mm. la, la meusquera, sí. Per meusquera uh... i li diu, ah, no li faci cas que el nen ha fet una malifeta. I quan un nen fa una malifeta ah, se li pega un calbot. I llavors ah, li obliguen el pare a pagar un calbot amb el fill. Que ah, després exacte, el pare es disculpa. Exacte, exacte. Sí, per tant, diu-s'estendre. Al final s'acaba i el fill és sí. on diu el pare, pare, no, no ploris, no? Que mm. És una historieta totalment tenda, totalment... Home, no és full, perquè en el que ens està retratant la Guàrdia Civil com una eina de repressió de tot aquest sistema franquista però la història que és tendre i sí, sí. és amable doncs va, va comportar un processament uh, un judici uh, militar en el qual uh, la Magda Unanic feia d'advocada de, dels pobres passarells que era el Fons de Juanjo no? en aquell moment dos canalles que es troben de copa davant d'un tribunal militar per haver dibuixat una història no? i això és una cosa d'aquella època que és que, que és terrible o al·legada, i avui ens podem mirar i podem dir, això era còmic, no? no? Sí, sí, però espantava, La eh? La veritat és que és, era terrible. No? Es es espantava, és, eh? Espantava, Quan tu tens que anar de clara, espantava, eh? eh? Ah, imagina't on hagis de, de, de justificar-te el fet de dibuixar l historieta com si fos un, un delicte això, diguéssim, que és per fer-s'ho mirar una miqueta, no? Sí, sí, i en Lluís, doncs, tornant a, a, a, a revendre el fil, doncs, sí. va un d'aquests dibuixants clandestins en aquell moment, que firmava El Furbo, i després s'hi va escarrar i va publicar la revista Canigó amb l'Esa Alcá de Simó, mm -hmm. la Montserrat Roig, eh, eh, doncs, després de tot un parèntesi de molts anys, de, diguéssim, dedicat a la moda, fa 4 o 5 anys li va agafar una altra vegada, abans, va ser abans de la mort del Mas que es muntava, que va ser el prologuista de la seva primera historieta, mm -hmm. Eh, li va tornar a gastar aquesta dèria per tornar a dibuixar, i dibuixar còmic, i dibuixar eh, una historieta que expliqués una història, no? I hi ha anat fent, cada any, amb una rigorositat i un rigor encomiable, un àlbum editat, doncs, normalment menys el primer, que va ser editat per Planeta, els altres per edicions de Ponem, una historieta, doncs, que recull sempre una miqueta aspectes de la història de Catalunya explicats a través de la metàfora d'una gran obra de la literatura universal mm -hmm. i amb, amb això el que fa doncs, és eh, fer un còmic eh, on es barreja això amb doncs, aquestes eh, tensions eh, socials i polítiques i es barregen una miqueta, doncs amb humor i es barregen una miqueta amb el que és eh, la, la, la literatura en aquest cas doncs, el còmic és La Fira de les Vanitats La Fira de les Vanitats El que passa que el que fa és adaptar l'argument de la Fira de les Vanitats mm -hmm. eh, a algun període de la història de Catalunya doncs, que va eh, fins a la bomba de l'Uliceu, del no? desastre de, de, de, de Cuba, fins a la, la bomba de l'Uliceu. No? Una època de la formació del catalanisme, també del, de la restauració i ha tingut altres altres històrics doncs, on també ha explicat la muntanya màgica que, que va adaptar doncs a l'època anterior també de tot el que era les manifestacions mm -hmm. uh, anterior bé? És a dir que agafa això períodes històrics i, i els converteix en còmics utilitzant- les crus a l'argument viésssim d'una gran obra de la literatura universal i això és un un materiale uh, interessant i curiós no. Mm -hmm. Que, que li funciona segurament. El, el no que és perquè... curiós és que dedicant-se a la moda tingui aquesta constància de que cada any treu un àlbum. Oh, jo suposo que precisament per dedicar-se a la moda <laughs> et pot tenir la constància. Un dibuixat normal ha de sobreviure, ha de guanyar-se la vida. Llavors, normalment no té temps per dedicar-se a dibuixar àlbums de, de, de, de còmics a no ser que el tinguis ben emparolat a un editorial que te'l paguin i, i que sí, això es converteix en alimentici, no? Mm -hmm, Però va. si tu ja tens la, la, el món de la moda que l'arribada final de mes amb una certa tranquil·litat, sí, sí. Doncs tu pots llevar-te cada dia i dir bueno, d'on li faig una pàgina? No, o en faig mitja, o faig no sé què, i anar fent, anar fent, anar fent, anar fent. Sí, sí. amb tranquil·itat i alegria, que és el que hauria de fer la eh, professió, no? Tothom. Sí, eh, Diguéssim com... que el món no funciona exactament així. Exacte. No, sobretot el nostre no funciona exactament així, perquè, clar, evidentment no passa com els que fan pel·lícules, que fas una pel·lícula i et dona per viure dos anys. Aquí ah, acabes exacte. un còmic i ja pràcticament has d'inventar-te una altra cosa per arribar a l'altre més. Escolta'm, Jaume, hauries de tornar-nos a dir on es farà el dia i hora perquè si n'hi algú sí, que vulgui treure el cap... Tijous, aquest tijous... El... tijous aquests dijous a les 7 de la tarda a la llibreria de la Casa del Llibre a mm. la de Passeig de Gràcia perquè ara la Casa del Llibre Barcelona no està ple de cases sí, no, sí. No, sí. a la Rambla, a la Rambla a, a Catalunya a la de Passeig de Gràcia i la presentarà presentarà la, la, la presidenta d'Òmnium Cultural, la Mugliela Cazals i, mm. i que, el, te... el seu editor el Paco, Paco Camarà que és d'edicions de Ponent no? eh, aquests dijous a les, a les 7 a les 7 a de part, la tarda del Lluís Fuster de Nin, doncs que, que l'autor i que mm. cada any. Jo sé que ja fa, fa em va, quan em va convidar a la presentació eh, em va dir, tu fas alguna cosa el 8 de maig però m'ho va dir fa 9 mesos o 10 mesos, eh? mm. va, és a dir, que, que treballem a, a, a, evidentment es nota que ve d'un món que no és el món de, de, del el, còmic el, el, el còmic perquè el còmic normalment sí. anem d'un dia per l'altre sí, el, el món de la, uh, la moda és tancos. que ja estan preparant la, les tendències del distiu ah, que bé, ve no eh? el, no, no el d'aquest any el no, de no, de ja ho ja, ja, ja, ja tenen tot previst mm? i això estaria molt bé és a dir que, que això, el món de la moda o sigui, aquesta rigorositat aquest, aquesta previsió, això es traslladés al món del còmic a de la historietat collons, això estaria fantàstic és a dir, sí, que el dibuixant poguéssim Treballar amb una previsió, els editors complicin amb unes datess. El, el lector ja ha de Sepigues donc que és el que és prepara per la propera temporada. I quan, sí, quan sortirà, eh? Per no? Clar. Sí, sí. Però, malauradament, eh, aquesta indústria oh. nostra, si li podem dir indústria, no ha funcionat mai així. Exacte, vaja, que jo recordi. Exacte, exacte. I jo no, de viure, i no tinc ni l'esperança que això canviï. De que s'arregli. Bé, hem arribat... Si, si, va si va aguantant ja serà molt, no? Com si diguéssim. Sí, això mateix. Sí. Tal les coses, doncs sí. di que hem arribat ja dos quarts, senyor Cap. Eh, hem de posar puny final, com sempre. Sempre l'acabo tallant, jo. No sé com m'ho faig. No, no. i... Els menys avui ho hem pogut dir tot, no? Sí, no, ja, avui, no avui problema, sí. Avui sí. Perfecte. Doncs ens trobem a retrobar la propera setmana, senyor Cap. Amb això, fins la setmana que vinc. Bona setmana. Adéu-siau, bona setmana. Adéu-siau, bona setmana. -siau, bona setmana. Uh, uh, uh, uh... En companyia, un programa que et deixa sense paraules. Ràdio Martorell, 91.2 FM.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 RAC Repris Martorell Avinguda Doctor Francesc Massana Número 18 Telèfon 937 736 462 Matricula't L'actualitat esportiva Escola el teu dial tots els dilluns, dimecres i divendres, a les 7 de la tarda, Lluís Tomàs presenta el Ràdio Esport. Resultats, prèvies, opinions, fitxatges, les veus dels protagonistes, esport base i comarcal, les penyes, el Ràdio Esport de Ràdio Martorell. Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 de la tarda. Moments arqueològics.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 a les 10, el dia 10, a les 10, que és fàcil de recordar, 10 del vespre també els dic ara, no vagin a les 10 del matí, que no trobaran ningú, uh -huh. en el progrés actuarà en el Sirex. I hem pensat, és una bona ocasió, és una bona excusa, per parlar una mica amb l'Antoni Miquel, Alias Leslie, el cantant del Sirex. Bon dia. Bon dia. Oh, bon dia. Bon dia. Oh, bon dia. Com estem? Doncs pues, encantats de poder parlar amb vosaltres, amb tots els amics, i sobretot encantat de poder estar a les 10, el dia 10 a les 10, al pobres. A les 10 del vespre, jo he dit, que encara et vindrà a les 10 del matí no trobarà ningú. No, no, a no, no, les 10 del vespre. El el vespre. vespre. No. Escolta una cosa, Leslie, eh, fa un any o dos veus celebrar el 50 aniversari del sírex. Exacte. No, no cansa fer tants bolos? No. No? No, no. Mira, eh, ahir estàvem actuant a Mataró, no? mm Eh, ojalà ojalá tinguéssim havíem eh, possiblement si fos un dia un cada dia cada dia cada dia can però això de què som un conjunt que per coses de la crisis eh, puguem tindre la sort encara de poder actuar cada setmana Això no que tot el contrari em falaga i sobretot quan s'arri i sobretot quan s'arriba amb els anys que tenim després de tota aquesta llarga trajectòria que vol dir que ahir en deia un, un empresari m'enténs a Madaró, que deia, mm. és que se us nota una actitud a dalt de l'escenari eh, que, que, que, que vull dir que, que, que, vamos, que es nota que disfruteu. Sí, sí, no? que teniu ganes, que teniu ganes. I aleshores, i aleshores allò de dir, pues, no, per això et dic jo, aviam, jo quan més, quan, quan més actuacions i més coses tinc és quan me feliç soc. <ríe> és a dir, quan, uh. més, quan més problemes tinc quan més contenta Ah, està molt bé. <ríe> ja que... Està molt bé. Eh... Uh. Aquí eh, teniu una cosa que a mi eh, em, em, em sorprèn, i és que després de tants anys eh, hi ha gent jove que us coneix. T'ho que és per bueno. tota aquesta sèrie de coses que heu fet. Perquè jo parlava aquí amb gent jove de la redacció, i clar, un ja té una edat, i jo he sigut fan vostre des de sempre, i deia, els círexs, ja em diuen, els de l'escova. Bueno, perquè hi ha cançons que et marquen part de la vida. Però, a més, els círexs tenim una cosa, diguéssim, eh, que ens ha passat per coses de la vida eh, molt enriquidora i és que tenim uns discípuls mm. eh, que, que van fer rock and roll amb els quals han sigut uns discípuls agraïts, mm. és dir, per exemple quan, quan parlo del Loquillo del Carlos Segarra, de l'Urrutia mm. tota aquesta gent que ha fet rock and roll que tenen eh, 20 anys o 25 anys menys que nosaltres mm. doncs tot aquest són els que han portat a la gent al seu costat i els hi ha faltat per dir que gràcies amb els Cines nosaltres avui estem aquí, no? Per exemple, t'explico una anècdota. Digues. A l'Oquillo va gravar una cançó que es diu, me'l mi destino. Mm -hmm. Nosaltres als Cines vam vendre 20 discos i aïn vam vendre 20 milions. <ríe> Està molt bé. Sí, Està molt bé. O sigui, que no, els alumnes bueno, superen a... els mestres. No, no, per això vull dir que <ríe> m'encanta que aquestes coses succeeixin. Eh? <ríe> Perquè vol dir que hi ha un reconeixement per una gent uh -huh. molt més jove que nosaltres que de la Tenim que molt content i orgullosos. Jo, hi ha una anècdota, que no sé si és una llegenda urbana o realment és veritat. Quan us van oferir l'escova, la lletra deia, eh, si jo tuviu una escoba Manola, i veu dir, això no ho gravem, vaja, ni, ni amb una pistola al clatell, i veu canviar no, la lletra. És veritat, és veritat. Mm -hmm. la, la, la, la lletra deia, si jo tuviu una escova Jacoba, ah, jacoba. quantes ah, coses barreria. I, I jo això es vaig dir, lo de, lo de, si jo una escova i quantes coses barreria, m'agradava. Però, però la cançó era una cançó flamenca, era una cançó... No, no té que haver res, no? Mm. I aleshores, doncs, pues, bueno, quan vam fer... Eh, vaig fer la lletra eh, una miqueta reivindicativa, ritme pues, perquè jo, pues, eh, tots sabeu que sou de la Bassoneta en aquella sí. època. La mm. Bassoneta era és Pijolàndia, però abans. Abans la Bassoneta era, doncs, pues, mira, pescadors, el volcà, no? Estivadors, vull dir, gent treballadora tope, de mm. color tothom, de color gris, no? Llavors jo veia les coses i les mancances que faltaven en meu barri i, i començant per casa meva, perquè jo soc fill de pescador. Mm -hmm. Llavors doncs per això se'n va alcorrer dir, barreria jo el dinero, que és la causa i el motivo de Tanto Desespero i totes aquestes cosetes, que possiblement, de tan innocentment que van sonar, a va colar. Sí, sí. Va cular, i després mira, va sortir, com algun enterat va dir, que la primera cançó de protesta. <ríe> eh, és possible, és eh, però, possible? Bueno, doncs no, va sortir por per casualitat, perquè nosaltres en aquella època érem tenir-nos que no flotar davant de res. Mal, malgrat això, eh, Leslie, eh, l'escova és una de les més conegudes vostres, però per, a mi, ja t'he dit que abans a fan, no és de les que més m'agradin. M'agrada, ah, no, però no, m'agrada no. per exemple més un tren de la costa o un tramvia clar, clar, o el culpable, clar. que a mi em posava molt tonto, el culpable. <ríe> bueno, perquè el culpable és una lletra d'aquelles de l'amor i el deixa mort eh, que diuen moltes coses. M'entens? Si algun dia te dijeran Sí, sí, sí. No, mira, no, no, no te la canto que no vull que posis tot tu no, no, no, no, no, no, no posaré tot tu però, però la veritat és que sí, una de les coses màques que tenen els series amb el seu repertori quan fem les actuacions en directe és quan toquem les cançons melòdiques lentes o balsàmiques, com li vulguis dir mm -hmm. actualment... perquè tenim un, tenim un ventall de cançons molt boniques a les de ser mi mujer, sí, que de sí. què de què de fer sí. sí, a sí. pintos, cartes, mm -hmm. bueno, etcètera, etcètera actualment eh, seguiu escrivint cançons o no? Clar, que escrivim cançons, sí? però, però, eh, però estem vivint una època que tot el que faig sembla que no serveixi per res, home. <ríe> però clar, que escrivim, que una persona que tota la vida li ha agradat jugar al parxís, no deixar de jugar al parxís. Exacte. Una persona que tota la vida és aficionat amb alguna cosa, ho segueix sent... És a dir, jo segueixo escrivint cançons, segueixo perquè m'encanta, m'entens, eh, fer coses, no, però, però que no serveix per res. Dir, quan en quant en alguna que sembla que estigui una miqueta bé i la colem dintre del repertori. i la gent es pensa que és una cançó de, de quan van començar. Diu, sí, no, això era una ah, cara, ara, bé. Això era una una cara bé, no? Nostres, no? Clar, però vull ah. que... No, no, és que estem vivint en una època en què tot estem encasillats a, a tot arreu. Nosaltres ja som un conjunt, un conjunt de 60 Mm -hmm. Vull que encara que nosaltres traguéssim ara la cançó més heavy, heavy de heavies, sí. diríem que és una cançó dels anys 60. Sí, la sí, sí sí, no. sí, sí. Mira que nosaltres en aquella època, quan feia major del No Paré e Batllú i tot allò, la marinera, eh? el Fuego i aquella cosa. Sí, coses, sí, El Fuego us no, va donar una dèria de posar trompetes de sobte? Què us va agafar? No, es va agafar la moda, la moda. <ríe> moviment, que ha, resulta que ve una època que és el sol. Sí. i resulta que tots els conjunts comencen a fer sols, i van tindre que fer pues, per això, per poder fer actuacions i anar amunt i avall, pues, posar pues, trompetes mateix, és allò clar. i quan l'època que van tindre que fotre dos nenes ballant de, de, de, de, amb la minifalta, doncs pues, la van posar és dir, els cines han passat molts batxes a la nostra vida, perquè clar, 50 els per molt eh? sí, sí, sí, sí. Uh, Leslie, a part d'actuar per aquí, també actueu per tota la resta de l'estat espanyol I... van començar la gira a Sevilla hmm. I jo em la pregunto... La gent va començar fa dos anys la presentació, mm. mes, com ara, és a dir, un, un, un, un març. Eh, van començar a Sevilla, van fer Granada, van fer Huelva... Bé, bueno, vam fer un bombardeig per Andalusia... Mm. I a partir d'aquí després van començar pel nord, vam estar també a Madrid, vam estar també a Badajoz i tal, i, bueno, i, i sobretot a mi el que m'ha encantat puc estar amb Arturell, perdona. El que tenim a prop de casa. Sí, sí, tant. A, mi, a uh... mi el que em fa il·lusió és estar amb Arturell. Si hem de anar a la Coruña, anem a la Coruña. Uh... Eh, la, la, sí, sí, la pregunta seria eh, quan aneu a Madrid també canteu allà de Madrid Madrid me desesperes? I tant, i tant, I els, sí, els hi va la marxa Clar. Els hi va la marxa I, la... I tant que els canto Mira, tens que pensar Jo sempre explico l'anècdota mm. De que la cançó del Madrid-Madrid es va fer famosa i popular abans de que sortís al disco. Mm. Ah, sí? Perquè resulta que havien gravat un provino mm. eh, i va arribar amb uns estudis, eh, però no dir noms, que no val la pena, de, de, de, no, que els hi donin pel sac. Exacte, sí, no fem o sigui que... publicitat. I resulta que havia un periodista que va fer l'enterat i li va dir a la companya, que ah, sembla me mentira a aquests xavals, que aquí en los series i tenen que gravar una mierda d'esta, que hablem mal de Madrid i tal. Quan en aquella època ja... El, el, mira, el Sabina l'Antonio Flores sí. tothom ha cantat a Madrid i els ha posat a caldo però clar, sí, que sí. nosaltres hem catalans clar. i a tu ja collons aquí és la però diferència no. sí, sí, Ara, eh, aviam, si a l'Espanyol ves guanyar m'entens ahir a Madrid però potser no, no els hi hagués fet tan mal com si els hi guanyat al Barça. Eh? Exacte. Sí, sí, sí, sí. sí, vull, sí. Dir, vull dir, per exemple, no?, que és allò de, de les rels, allò molt, molt vivent, i l'Espanyol és un equip català, vull dir. Sí, eh? sí. Però, bueno, és allò de que n'hi ha qui t'esgarrapa més fort que un altre. A la sí. Aleshores, en referència, que això és el que va passar. Què passa? Que havia, tenien un alcalde que era un catxondo, en mm -hmm. aquella època, que era el Piero Galván, sí, sí. I va agafar i va dir, els sirés, els me los traig per aquí per San Isidro, que quiero que me canten el Madrid Madrid, que a mi los sirés me encanta, que son los de puta madre, que son los de la cova, que son la hostia, i no aguanto, no cuento. Total, que vam anar, i, bé, i no va passar res. I a més, ah. que això és lo maco. La gent que ens agrada la música, no passa res. Mm -hmm. És a dir, la, les desfetes només ho fan quatre tontos que no entenen o no volen entendre com funciona el món i, i s'ha de dir, ara que estàs parlant d'això de, de política i tal s'ha de dir que molta gent no sap que vas posar en política, que un dia t'agafes la dèria i entres en política com, com, bueno, com un rockero eh... se'n va, se va la política? Bueno, no, no soc el primer ni el últim perquè d'aquestes coses se'n va però bueno, hi ha una cosa que aviam, hi ha una cosa que està claríssima i ho he explicat i veient que s'ha escoltat m'encantaria que ho entengués jo resulta que estic amb un xiringuito treballant a la Barçaoneta dels pares de la meva dona de tota la vida mm -hmm. I resulta que quan van vindre els Jocs Olímpics, m'entén, la gent va tornar tonta, saps? Sí, sí. Van començar a tirar coses, a tirar coses, i entre elles els que ens sembla molt bé. Havia que de netejar i espunjar per i tal. Però, bueno, és que el mal rotllo va ser que no ens donguessin una cosa eh, digna per anar a un altre lloc, com ens havien sí. promès, l'alcalde ens havia promès que abans de tirar xeringuitos ja estaríem treballant a un altre lloc, mm -hmm. i una altra, vegada, una altra vegada ens van enganyar i tal. Bueno, total, que, per acabar, i no avorria la gent... Eh, de tot allò que va passar no van cobrar ni un duro mm, yeah. i van enviar a diverses famílies a la ruïna mm -hmm. perquè van tindre quindant dins del personal etcétera, bueno, bueno, total que a mi això era com si m'estiguessin violent sense demanar-me de permís mm, i a yeah. mi em costa, que avui he escoltat moltes vegades que et violin sense demanar-te de permís vull dir, molesta, eh? Sí, sí, eh? Sí, molesta, molt, molesta molt i aleshores és el que em va passar, hi va ser un serrampion i em van vindre a buscar pues, els meus, m'entens? Mm de Convergència i Unió, que jo ja era militant i em va dir, en necessitem perquè estàs fotent una guerra tu sol, que estàs fotent un soroll que no veguis. I, I va ser una miqueta alta com si comencés per defendre'n, per, per, defendre per dir-ho d'una manera. Mm, Lo que passa que no m'imaginava mai que el Serrampió en polític m'agafés en tot el carrer del món, perquè estic parlant de política municipal, amb sí, la sí. qual m'ha enriquit molt, estic encantat i, vamos, i no sabeu lo feliç que m'ha fet treballar en política, perquè una vegada ja em vaig fotre, ja vaig passar la tonteria, i em vaig dedicar a treballar... Eh per a les altres, que això es m'ha molt. I ja estem quasi, quasi acabant, Leslie. Jo m'agradaria recordar que hi ha molta gent que no deu saber que els Beatles van venir aquí a l'estat espanyol, van fer una actuació a Madrid i una actuació a Barcelona. I, el dia 2 eh... i el 3 de juliol del 65. Exacte. I l'actuació de Barcelona, els taloners, que llavors es deia els que obrien el foc, els que encenien les passions de la gent, eren els sírecs. I que vosaltres no veu poder ni veure el concert, pràcticament. Bueno, pues sí, pues té raó, vull dir que... Aviam, nosaltres aquell dia teníem un doblete que estàvem, m'entens, eh, a Cornellà. El a dir, aviam, eh, al concert dels Vitels van passar tantes coses que eh, tres dies abans del concert que no sabia si es faria, eh? Ostres. Ja, ja. Vull dir, havien, havien, van haver-hi molts malrotllos, moltes pressions polítiques, perquè avui van venir estos i no es va anar revolucionant el personal, mm -hmm. la nostra joventut l'apadran... Bueno, totes les tonteries a vida s'hi poden haver, sobretot en un moment en què es diu que no hi ha llibertat, no? Mm -hmm. Aleshores va passar doncs, això, que nosaltres teníem una actuació ja confirmada d'un any, any per un any, perquè ja en aquella època nosaltres amb les 65 ja teníem, ja, amb, ja, vam, sí, ja, sí. ja havíem sortit de l'ou, no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pojera, doncs, sí. Estàvem a Cornellà, i, bueno, mm. i llavors, pues, clar, eh, eh, el dia de l'actuació, que sí, sí, que se hace, que se hace, que se hace, però ve el dia d'autors i bueno, ja ens anem al monumental a actuar. Què passa? que quan nosaltres vam acabar la nostra actuació ja teníem el cotxe que ens esperava per anar-nos a Cornellà i jo vaig poder m'anaven estirant la jaqueta, m'anaven fent el try cada vegada més més alt i jo allí esgarapant els últims minuts i vaig veure només les quatre primeres cançons que vam fer Beatles a, a, a, a, bueno, i hi ha una anècdota molt simpàtica mm -hmm. quan canten, em sembla que era la quarta primament quan canten a la, la Mollusa, sí. que el John Lennon mm. toca a l'armònica, mm. i se li va caure. que el Mont-McCarny va, li recull, li posa, li diu, venga nano, venga, va, té, va, s'ha començat. Amb aquell moment que ja es parlava, que es tenien mania, que sotiaven, sí. que no es parlaven, Jo yeah. John Lennon i McCarny, m'entén? Sí. Ui, la llufa li posa l'armònica, i jo li diu, veu oh, la gent que entenen mala llet, que sempre critiquen tot i critiquen tot. Bé, va estar però, molt simpàtic. Això, això Crec rival... que va ser un dia, un dia molt emblemàtic per la ciutat de Barcelona i sobretot pels cídexs. I ja, ja per acabar, aquestes rivalitats que tu parlaves també deien que la tenia vosaltres amb els Mustangs. No, no, no. Home, no. Aviam, els... Nosaltres hem tingut la rivalitat amb els Mustangs, amb els Salvajes, amb l'Holones Car, amb els Pequeniques, amb els Brincos, amb els Bravos, aviam, perquè clar. quan surts a actuar tothom vol guanyar la copa. Sí sí, sí, sí, sí. Però, però ja ha bon realitat, rotllo. Home, jo amb el Santi l'únic que li he tingut és enveja perquè jo he sigut un guapo de merda <ríe> i això és el que m'emprenyava que fot més guapo que jo <ríe> sí, però sí. a part d'això jo Balsanti el Santi doncs, bueno, doncs mira quins ens a dir que després de tants anys a part de que actuem moltes vegades plegats mm -hmm. doncs tenim un rotllo encantador i, i de respecte, de simpatia i de bon rotllo Antoni, Miquel, Leslie encantat de Sirius, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta que has estat aquí a Ràdio Martorell i recordem a la gent que el dia del de març, el Sabte, a les 10 del vespre, estareu al Progrés, eh, donant tot aquestes notes, durant tot aquest bon rotllo, que jo ho he vist moltes vegades en directe i que és molt millor el vostre directe que els discos, de veritat. Eh, pues, pues és veritat. En, di en directes són molt més divertits. Ja prometo que et cantaré el culpable. Molt bé. Molt bé em posaré a plorar. No, no, no et a plorar hasta que no l'acabis d'escoltar del tot, que et faré recordar a qui li cantava, punyatero. Ah, molt bé, molt, molt bé. bé. <laughs> doncs, molt bé gràcies, sí, Antoni Vicelles, ni fins bon a supera. Deu si hau, Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. En companyia en companyia, en companyia En companyia done it all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 Ínclid, professor Braut, que sempre ens il·lumina amb la seva sapiència. Bon dia, professor. Hola, molt bon dia. Molt bon, bon, dia, dia. bon dia. Bé, eh, jo he dit al principi del programa que teníem un deute pendent que vostè ah, porta sí. com 3 o 4 setmanes intentant parlar ja dels premis per però ah, la, ja. diríem... La, els, les nominacions i fins i tot el premi a qui l'hi ha donat. Ja directament I... diem els premiats i ja Diac vem, Directament un, diem els premiats. Una petita cerimònia fins i tot va en la exacte. Sí, sí, exacte, sí. Això doncs queda molt bé. Primer de tot, començar a eh, donar el meu condol al senyor Fidalgo per la de, do, doble tragèria, la derrota de l'espanyol. <ríe> ja hi som. Bueno, I bueno. bueno sí. no? Escolti, un 5 a 0 fa mal. I la segona és la perda d'aquest gran artista que és Quique Camp que realment sí. seria un, la versió espanyola d'un premi petit, tot sigui dit. Sí, mà va fer va fer molta tasca eh? és, el passa. és el que passa, quan un fa molt al final alguna cosa nosaltres només fem un programa d'hora i mitja a la setmana Exacte. i malgrat tot on es troba el senyor Monagal doncs comencem aquí a parlar dels premiats, les categories dels premiats eh, la cerimònia que ja la vaig fer en intimitat acompanyat un parell d'amics i un bric de Don Simón els estudis d'Esplugacity que actualment estan atrevessats per autopista 7 i hi ha un descampat on aparcant els avions i altres o sigui, ja no queda res d'aquella mítica ciutat de spaghetti western. Exacte. O sigui, que hi ha gent de però no el, filmen, no el filmen, no ho de de és. No és normal. Per què no fons és Doncs començarem. El Premi petit el pitjor actor de repartiment, el que abans hem el pitjor actor secundari, mm -hmm. és, després de moltíssimes deliberacions, moltíssimes discussions, se l'emporta en Roger Pera, per haver interpretat el paper del bas que feia les seves geminades i les seves trencades a la pel·lícula El Lobo. Que, que surt, res, 3 minuts, eh? Sí, sí, surt un paper secundari, però és el basc més català que pot haver. Vull dir, és com molt de les afores de Bilbao, però tant de les afores que senta, sembla de Santa Maria per l'Otorbera. Ah, no, perquè domina idiomes. Però, però, ah, exacte. A veure, vale, ja, la pel·lícula El Lobo destaca per la manca d'accents. O sigui, hi ha un altre basc, un actor protagonista, que és francès, és el Patrick Bruel, i té una acció en Francesc que no se'l treu, Jorge amb un accent madrileny que no salta de sobre dir, és una cosa inquietant, inquietant com inquietant bueno, és una pel·lícula que parla d'ETA i parla de la multiculturalitat de, de la Exacte, gent és, i... és l'ETA menys basca que pugui haver no? si potser ja parlar d'ETA com podia parlar d'un de, no sé, combinat d'escacs perquè realment allà hi havia gent de tot més accents. Un altre, Premi Patí a la pitjor actriu de doblatge, també això ha costat moltíssim. Mm -hmm. Ha costat moltíssim, però tampoc tampoc, perquè com que són quatre, les coses de doblatge, no vull dir, estan molt disputats, no? Mm -hmm. El final li hem donat a Maria Muscardó, que és una dona que ha doblat a la, la Lisbeth Salander, Salander, perdó, sí. de la trilogia Millennium. La, la que es va fer a Estats Units. Eh, no, no, no la, la, va... la versió original sueca. la versió, ah, la versió sueca. La, sueca. La, la... No sé si ha fet també la versió americana, aquesta encara no ho heu no he La qüestió és que eh, la veu d'una noia que volia ser jove, baixeta, primeta, una cyberpunk, ella li posa la veu d'una peixatera a gràcia 50 anys, només li falta dir, nena, encara velluga. Sí, barat i viu, no. xata. Eh? Xata, és una boia, és que és terrícola. Dius, per no, m'han tancat els ulls. Dius, per què és això? Eh, na, però això, en tal cas, seria culpa del director de doblatge. Solt ah. dir, no és culpa de la dobladora. Amb vostè el contractant per fer una feina i ja està. Nosaltres l'hem portat uh, sí. aquí i sap que el senyor Monagal es queixa, que diu que la seva veu i la meva són similars, que inclús es pensa que no existeix vostè que sóc jo fent veus. Um, jo no ho descartaria, però és que a intento mimetitzar-me auditivament parlant. Vull dir, jo ara estigués parlant amb el Monagal, parlaria amb el Monagal. Ah, està molt bé, està molt bé sí, això. Sí, sí. De fet, jo no parlo idioma, jo, jo imito a la gent que diu altres coses. Està molt bé, està, no està molt veurà. bé. Sí, sí. És com ah. Vostè és com el Fèl·lic, aquella pel·lícula Woody exacte. Allen. Exacte, el genial Woody Allen, exacte. com sí, mm -hmm. un camaleo, però en la part auditiva. Continuem. Premi Patí a la pitjor del de repartiment, eh, aquest també estava disputadíssim, fins a l'últim un, un cos a cos entre la dolo del i l'Eina si mm. és que diu un cosa a cos de tu, a Serfius, que han fet el paper de lesbiana, tindria un doble sentit, però no caurem en el que fàcil, no ho farem. No, no. I el premi és per la seva panosa interpretació al fer el paper d'una jove drogada en la discoteca a la pel·lícula Joves, és una pel·lícula uh, molt bona... De qui m'està que... parlant? Perquè no m'ha dit el nom de l'actriu, m'ha dit les dues... Aina dit... Clotet. Aina Clotet. Aina Clotet. Mm. Aina Clotet. Eh. Doncs fatal, fatal, perquè, vull dir, més que semblar una jove que estigués allà en tota la papa, no, escuteu, esperau, que semblava de la nena, que, ai, fa mandes abans que la mama li posi alcohol a cau per esmorzar. Amb els grups. Sí, els que hem tingut la sola desgràcia a determinats locals i veure segons quins és els humans junts, no és aquest l'aspecte, és un aspecte molt més, més papós i molt més indescriptible. Però, vaja, sí, sí, sí. Mm. És que s'haurien sí, de viure els fets aquests abans d'interpretar-los. Exacte, 100 mètodes tan ingles, que parlen d'una línia dura. I, ja veixen aquí a la zona hermètica de Sabadell, droga't tot això, i després ja t'hi fica mal personatge. Estaves ben ficada i, i altres coses que t'haurien ficat també, però és igual no entrarem en el tema perquè... Sí, és sí no, ja no. veig que vostè està donant, diria, moltes facilitats amb el senyor Monigal, eh? No, jo, jo, no sóc jo, és que és el cinema que està en aquest país, que, clar, a mi m'obliga a fer una descripció, jo intento modelar-me, ho, ho faig suau, ho faig amable, però, escolti, la cosa d'arribar-nos-ho d'arribar. No, no, sí, sí, ja. sí, sí, sí, sí. El següent Premi Patí és per Ivan Lavanda, és un actor de doblatge, és actor general... És actor en general, ja, per actor en general per... perquè havia fet una sèrie que es deia Porca misèria i sortia d'un dels secundaris de Porca misèria. I el seu germà és un gran il·lustrador, entre cometes, que es diu Jordi ah. Lavanda. Ja, ja, ja, eh, parcialment per això, perquè a veure, eh, el germà Jordi ja fa les figures, eh, diguem-ne, d'una estilització que ja entra de plena en l'anorèxia, mm. quan dibuixa les figures masculines mm. també li fa una estilització que, a veure, com ho diria en, en llenguatge tècnic, els americona una mica, sí. però és que el senyor Ivan Lavanda, quan li ha la veu a Tintín, a veure, com, jo com ho diria, d'una manera que, que no semblés terrible, no? A veure, estem parlant una parella, que són el, el captajador que tinguin, que durant dècades la gent ja rumorejava coses. Sí. Què passa sí. d'entre aquest marinim madur, per cafreners, homes que han estat molts mesos alta mar sense companyia mm. femenina, es desenvolupen les relacions intenses. Escolta, vostès són la veu que li posa a la banda Tintín. No, no t'escau dubte, eh? Vull dir, que estem parlant no hi ha d'homosexualitat, estem parlant de coses que estan prohibidíssimes en votant de fet per com a mínim. No, no, no. Ah, no, no, no és gravíssim. Em queden 3 minuts, no? Eh, sí, veig? li queden 3 sí, minuts. Vinga, anirem accedent. Permit patir el pitjor guió adaptat. En aquest sentit, el Premi Patí... Matís, hem fet el Premi Patí, no de la producció del 2011, que seria massa curta, sinó com que és Catalunya i la primera que ho fem, des de l'any 2000 fins ara. D'acord? 10 anys, 10 anys. Hem agafat 10 anys de patir. 12 concretament. Del 2000 fins al 2012 són 12 anys. Té No sé ni sumar ja. Exactament, això ja passa. Mira la nòmina final de mes. Escolta, que li queden dos minuts, eh? el senyor Ventura Pons que en aquest cas per mil cretins però ser qualse... hauria estat qualsevol altra adaptació Ventura Pons, vull dir, realment l'home ha aconseguit que jo, em va agradar més el llibre i jo sí que ni que ha fet cinematogràfica <ríe> <sinó ríe> d'una guia telefònica, t'agrada més el llibre no, <ríe> no, no, està, està molt bé evidentment no? Ventura Pons també s'ha emportat la pitjor direcció per mil cretins eh, realment, el pitjor guió original és per Santiago Lapeira guionista d'una pel·lícula de teòricament terror eh, titulada Entitat Sobrenatural Oculta ESO Vaja, però sí, està fet passa... amb nois, està fet amb nois de la televisió, i això vendrà, no? Eh, no, no, mire, no. jo va tornar a la sala i no, jo, jo, o sigui, de les poques vegades que he vist la gent aixecant-se de la sala, gent adulta fent catxundets, fent-li coses a la pantalla, com són sincretures, -se perquè és que realment la cosa era, terrible, terrible, terrible. O sigui, enves de por jo feia, no feia pena. Pena. Sí, un altre premi, a la pitjor, a protagonista. Aquesta se l'emporta una dona d'aquí, d'Alba Giobregat, una dona de Gava, anomenada la Penya. És una mm -hmm. dona que, es, des d'acabar començat l'any 94, fent la pel·lícula Dias Contadors, fins l'any 2002, doncs sí. parlar, de 2010, va fer la pel·lícula de l'Isla Interior. Fa sempre al mateix paper. Fa d'ella. La tia que és borde i està grillada. Mm -hmm. Fa d'ella. Fa la el mateixa sempre. Sempre, és que no canvia de peu, no canvia de gest. No pot ser, no he mai un paper d'una persona, que ne alegre, posant per cas. No. No, no, sempre fa d'ella. Dic que sempre fa d'ella. Jo és no la conec en persona jo no sé si és, si és bordella i està grillada, però al final acabarem pensant que sí. Doncs ja, ja, ja. És una pel·lícula. Uh -huh. sí, sí. Pot estar més grillada en natural o grillada per les drogues. Això no? si són matisos que pot tindre, però no ha de dir que hi ha Veu com no li està donant peu amb el senyor Monegal. Jo què que hi faci? Escolta, és que em digui... sí, sí. no sé, digui, ja. Escolta, fa tant que li faci ja l'actor perquè s'acaba el temps. Ah, el protagonista? Eh, sí. Sant Millán. Sant Millán per haver fet el paper de geni matemàtic a l'habitació de Ferma. I jo miri, jo, jo, jo no ho vull ofendre, però ja se sap. una persona intel·ligent es pot fer ser, passar per tonto, però l'inversa és una mica difícil. És la una, professor, ho hem de deixar aquí. Vale, que vagi bé la demanda, em vagi avisant l'apocat. Connectem dins. amb els serveis informatius. Ja m'agrada. Ràdio Martorella, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Titulars d algunes de les principals notícies d'aquesta jornada. Avui és dilluns, dia 5 de març. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, assegura que l'Estat és responsable de totes les administracions i per això es busquen fórmules per ajudar a reduir el dèficit públic de les comunitats autònomes i també dels ajuntaments, de les corporacions locals. Rajoy s'ha reunit a Madrid amb el secretari general de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament, Ángel Gurria, que ha donat suport a les reformes que està fent l'executiu del Partit Popular. També pel que fa a la pàgina política i econòmica, el ministre d'Economia qualifica d'aquitativa la distribució dels nous objectius de dèficit públic amb un 4% pel govern central i un 1,5% per les autonomies. Lluís de Guindos ho ha assegurat després de les crítiques d'algunes comunitats com Catalunya que consideren que el sacrifici que se'ls demana és més gran del que s'imposa al govern central. Notícia d'última hora, mala notícia, el dibuixant Joaquim Montanyola mort aquesta matí a Barcelona als 97 anys. Dibuixant d'humor, comediògraf, publicista i escriptor, va començar a dibuixar i escriure a escriure la revista en Patofet i en altres publicacions d'abans de la guerra, com el ve negre o Pepito, utilitzant el pseudònim Quim. I ja a la postguerra va ser un dels creadors més populars, en part gràcies al seu personatge, Josejo el Vasco. L'alcalde de Mollà, Dionís Guiteres, aportarà la justícia als anteriors equips de governs si la sindicatura de comptes els fan responsables de la situació econòmica del Consistori d'aquesta població de la comarca del Baix. És ho ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. La ministra de Foment, Ana Pastor, s'ha mostrat receptiva a les peticions del grup de treball d'infraestructures GTI4 que reclama una gestió descentralitzada entre l'aeroport de Barcelona al Prat. Es crearà una comissió de seguiment, tot i que no s'han concretat encara dates. El fons de garantia salària a la Lleida té un retard de gairebé 5 mesos en el pagament de les indemnitzacions als treballadors afectats per un error o per un expedient de regulació d'ocupació. Segons ha pogut saber aquesta emissora, les sol·licituds al Fogassa s'han multiplicat per 5 a Lleida en els últims anys. I ha ja tornat a veure avui protestes de funcionaris de presons aquest matí, concentracions davant dels accessos dels centres de Cambrians, a Santa Seba, a Sarrovires, Quatre Camins, a la Roca del Vallès i Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, del Baix, que han començat a primera hora i s'han dissol això sí, abans de les 9 del matí, per tant, ja fa 4 hores. Són contra una nova retallada de sou i jornada al col·lectiu d'interins. I l'Organització per la Seguretat i la Cooperació Europa denuncia importància i regularitats a les eleccions presidencials russes d'ahir diumenge i una campanya clarament esbiaixada en favor de Vladimir Putin. L'actual primer ministre s'ha imposat en prop del 64% dels vots. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. El Barça buscarà aquesta setmana l'accés als quarts de final de la Lliga de Campions. L'equip ha represa avui l'activitat de cara a aquest partit amb la presència de dos jugadors del filial Múniesa i Tello. A l'Espanyol avui jornada de descans, després de perdre 5 a 0 el Bernabéu, l'equip pot veure avui com s'allunya encara més de les places europees en funció del resultat de llevant Betis que tanca la jornada primera. I pel que fa el temps, a fortes ventades cap a l'Ebre, a l'Empordà i punts del Pirineu, amb sol i núvols aprims, més densos al terç nord de tarda, amb nuvolades al nord-est i algun ruxat aïllat al sud de la costa brava i nord-est de Barcelona. Ambient clarament més fred a tot el país, sobretot a partir de la pròxima nit.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 A i 8 minuts eh, inici... ja hem iniciat aquesta darrera mitja hora de... en companyia mm -hmm. i eh, continuem endavant. En aquests moments eh, estem connectant amb el nostre ínclit senyor Monigal, que com que és un senyor que posa sempre les coses, bé, fil per randa... Els punts sobre les is. punts sobre les is. Ara com? el Manuel com? li està dient això, com, com ho hem de fer, això. Exacte. Eh, I el senyor Monigal eh, segurament despotricarà de tots, com sempre... Eh? Bueno, ja és eh, la sí. seva feina. Senyor i... Monegal, estàvem criticant ara, mentre vostè estava parlant amb el Manolo de com anirien els talls, nosaltres estàvem criticant. Bon dia. Bé, eh, amics, bon dia. Eh? Bon, bon dia, dia bon tinguem. dia. Bé, primer celebro que estigueu eh? aquí a l'Antena, Ràdio Martorell. Eh? Com sí. que celebro que estiguem a antena? Estem bé, sí. Eh? Per què? Eh, que... perquè, avui... Eh, perquè avui fa una mica de vent, s'ha girat una mica de vent i ha sí. portat igual aquesta gent... Es queda a casa. No, eh? no, no, he deixat el barret a casa per no haver de córrer, ja ho he explicat, per no haver de córrer. Eh, darrere el barret he vingut sense barret, però vaja, he vingut, he vingut. Bé, eh, va, porta un barret vostè, eh? Sí, sí, sí, i de tant en tant vaig a les cases de barrets a comprar un barret. <laughs> Bé, nits, eh? Ja ho veieu, eh? Segurament és l'únic home del món que reconeix anar una casa de barrets i es compra un barret, eh? Escolta, no. el... On es compren els barrets? Normalment qui va a la casa de barrets eh, és per satisfer eh, els instints, uns dels instints més primaris, eh, com és el de comprar barrets. Eh. Escolta, jo sempre m'han dit, vols un barret, ves una casa de barrets, i jo vaig a una casa de barrets. S'ha de protegir el cap. De barrets de boines, sí. si m'aprètic li diré que és de barrets i de boines. Bé, no, del cap, del cap parlarem després. Ah, del cap, eh? ah, del després. cap parlarem després. Sí. Del cap parlarem després. Sí sí, eh? sí, sí, sí. Ara anem a parlar d'un personatge pintoresc eh? que no és l'Avi, no és en Requesens, no és el Ricardo, tampoc. Carai. Ells també, però no. Menys no són... Aquesta setmana no ens sí, ha tocat problema. rebre, no ens ha tocat rebre, aquesta setmana, senyor Monegal. Aquesta setmana us deixo descansar. Gràcies. Eh? Tot, tot i que bé, eh? també teniu la vostra part de responsabilitat en un dels talls que escoltarem. Eh? Ah. Però aquest serà l'últim, eh? No ens avancem. No fem anem, com el professor un, Braut. No. no fem com el professor Braut. Eh? imagineu la setmana passada eh? el van tenir aquí a l'estudi en directe mm -hmm. eh? i l'home tenia unes ganes de parlar que no s'aguantava. Endavant. Sí, en fi, ah. doncs bé. No, no, pot, pot, pot, pot Hola, dir alguna bon cosa. Puc fer-hi cullerada? Sí, sí. fiqui cullerada. És, que... és el professor Josep Braut, que avui el tenim en directe aquí. Estava frisós, en Braut, estava frisós per entrar. Li agrada sí, parlar. Eh, sí. eh, ja ho diuen, això, eh? Ja ho diuen. Eh, com és el refany aquell eh, que diu de fora vindran, cada casa ens traiem fora. Eh? No, sí, bueno, més o menys. Ostres, vingueren, que de casa ens tragueren. Això mateix, eh? Bé, Però bé, com que aquest tall no se'l posarà vostè, de la seva equivocació. Jo veig, com que el professor Grau, l'any que ve el veig aquí fent el programa Ell Sol eh, amb substitució d'aquests dos ocells, eh? Mm. I l'avi enrequesens i l'avi. Eh? Imaginis, avui... imaginis per la, per la misura, un sol fent la feina de dos. Són sí, les retallades. És una... no Això mateix, Ah, sí, sí, és, eh, eh. Una persona, és una persona jove, impetuosa, eh, que té ganes de parlar. Eh, que segur, que, segur que li portaria un aire nou eh, en el programa, a l'emissora, un aire de frescura. Clar, com que eh. no va casa de barrets, encara té tota la fugositat. Això mateix. Eh. No és no, que vosaltres que esteu aquí, si un dia un no ve, us posa malalt l'altre, encara que estigui en perfectes mm. condicions, no ve. Eh. Sí. Eh. És una cosa que no s'entén, només passa en companyia això. Eh? Perquè és un bé, programa i... singular, també l'hi dic ara. Això mateix. Veu? Eh? Veu? Bé, bé el, Braut, eh, el Braut també eh, ah. hauria de corregir algunes coses de cara a l'any que ve, quan li donin el, aquesta franjolària. Mm. Eh? El, el Braut li fa, de... De vostè, eh, li fa molt de casa a vostè, senyor Monegal, li fa molt de casa a en Braut, eh? Escolti'm, el que bé. li diu per a ell li serveix de, de, de, de guia i de camí, eh? Doncs fes nota, Braut, eh, fes nota, perquè això és una cosa que tu no fas eh, tal com vas reconèixer la setmana passada. Endavant! Jo els he de confessar un secret, i és si en realitat no faig guió. No. És que agafo pàgines de la, la guia telefònica, si que aquí sembla que m'he carret molt, llavors m'enrollo així fugazment, això oh, no, no, no ha donat temps, tanta cosa guardada, però això és tot fals, és tot una sí. És honest? Clar. Vé, ni si ho un col·laborador eh, que algun... El... Si sí, quan un contracte un col·laborador en principis perquè porti alguna cosa, perquè es prepari alguna cosa, mm -hmm. ell reconeix que no, ell reconeix que no va amb guió. És honest, no és, és, guió, és honest, és honest. Ni té honest. res, ni, ni es prepara, ni res. <sí> Simplement té un full, o sigui, unes fulles de la guia telefònica per fer veure que té alguna cosa, eh? sí. però ja està, no hi ha res més que això. Eh? Bé, Braut, des d'aquí et dic que si sí, l'any que ve eh, donen el programa finalment, eh? ja si que ja estàs en negociacions... Ah veu ei, ei. ja sap més que nosaltres I tant sequin in tinguis la decència he eh, de, de de fer un guió i de fer un més carrer perquè un programa seriós si no vols cau en el parany d'aquesta gent, si no vols cau en l'error d'aquesta gent. és eh, un programa de tenir una intenció, uns objectius que després s'han de complir o no però de tenir uns objectius que s'han de plantejar, s'han d decriure, mm. s'han de és eh, de treballar, eh. Això ho has de fer, Braut, si no acabaràs fent això, com aquesta gent, eh, que es posa aquí a parlar, I a eh, parlar? que van tirant, van tirant els cortinetes de sempre, els separadors de sempre, eh, si un dia un es pot malar l'altre no ve, eh, acabaràs, amb, acabaràs així com ells. Eh? Ah, si, si algun dia féssim un programa que vostè el sorprengués, no tindria feina, senyor Monegal. Així que, Braut, Braut curre't una mica, treballat una mica, i eh, amb una mica de sort faràs un programa digne, eh? Espero que ho escoltis, això, Braut. Sí, sí, ell, ell, ell, es, ell escolta el programa cada setmana i pren molt bona nota dels consells que vostè li dona. I vostè també estarà amb ell, amb el programa aquest nou? Sí, ah, això ja dependrà, eh, de com en tractin, Braut. Eh? Ah. Bé, home, com nosaltres. El o sigui, el tracte vol dir tracte de diner, no tracte Dinis, personal. Sí, eh? pot ser moltes coses, eh, pot ser moltes coses, des de diners fins a escalf, eh? fins a gastronomia, sí, moltes coses. Fins a no cases trac, de barrets, eh? Eh? o sigui, barra lliure, casa barrets, perquè trigo barret que vulgui. Bé, Mics, jo no utilitzo barrets. No? Eh? no doncs ja li faria no. falta, eh? perquè té una, un, una una bona calva, una bona calva eh? i a l'hivern fa, fa rasca, eh? Bé, Mics, això... Jo he fet la mili, vosaltres no, eh? Jo, jo ja sí, he jo... nosaltres sí, també hem fet la mili. Però el que que quan nosaltres vam anar ja hi havia escopetes, no? Que vostè que hi havien llances. Bé, amics, m'imagino, eh? M'imagino que ets sent l'Emili un dia... Eh? No, que hoy no me encuentro bien, eh? I el sargento li no, pase usted para la formació. eh? Aquí no estamos por hòstias, eh? No, però si no trobes bé, no? vas a la infermeria ah, i no et trobes bé i et trobes la baixa. baixa. El botiquín, ah. eh? Que li deien... Ah, el botiquín, exacte, exacte. Exacte. I et donaven fèn i botassona, que servia per tot. Tu arribaves i dius, em fa la cama, fèn i botassona. Em fa l'ull, fèn i botassona. O sigui, que sé en aquells moments infermer... O... Quan anaves a menjar, et fotien el bromur al ah, exacte, menjar, sí, eh? sí, sí, sí. Sense avisar-te. Sí, perquè, no se te... sí, sí. perquè no tinguessis eh, desitjos nerviosos. Exacte. Eh, I se ah. segons quins membres. Exacte, eh? exacte, exacte. I això m'ha deixat a mi seqüeles. Per això estic com estic, sí. senyor Monégal. Bé, amics, eh? això... Hi ha unes pastilles a la Requesens que ho aixequen tot. Eh? Ho diu per experiència? Bé, amics, ho dic per experiència, sí, perquè ho he llegit a la premsa, és una cosa que no, no sap. No, si ho he llegit eh? a la premsa, ho de... diu de d'oïda. Si ho provar vostès, per experiència pròpia. Bé, amics, doncs ho dic per experiència pròpia. Eh? Jo veia vegades que he estat baix de moral. Eh? El, el psicòleg m'ha donat unes pastilles que m'han posat la moral. Eh? Sí, no clar. No li sí, sí. diu... Eh, no sé, eh? és quan estàs mig deprimit. Eh? Antidestrempadeus. Això mateix. Eh? Sí, sí, sí. Està, està molt eh, bé. Mitjana, ara, ara dir el tall que vosaltres sí que teniu culpa, teniu responsabilitat. Ah, sí. eh? Anem a escoltar el CAP fent la secció i mirem si està posant en perill la seguretat pública. Endavant. Endavant. Jo tinc el cotxe, el cotxe, no? Ah, sí, ah, està, ah cotxe, està amb el cotxe, està amb el cotxe, val, val. O sigui que està que no? bueno, o sigui, està amb els mans lliures, no? Bueno, sí, és igual, està amb mans lliures el senyor Jaume que ha d'aquí la sí. cara. <ríe> Perdoni, no li veig si posava en, en perill la seguretat pública o no. I eh, amics, fixeu-vos, eh, en lloc de dir, no, no, no, eh, posis amb mans lliures, ara el truquem d'aquí dos minuts deixem que es posi al voral de la carretera o que es posi un aparcament o s'aturi i després parli normal o posi un mans lliures. No, no, no, no, eh, ells diuen, no, no, endavant, fins i se sent el Ricardo Orient de Font, he, he, he, he, eh, com volem dir, quina gracieta. Eh? Estava aturat, un home, home el, el senyor Cap. Un home que s'està jugant la vida eh, i s'està agir la volta més, eh, ells ho fomenten, això. Perdoni, eh, en, cap moment, ja dit, en eh? cap moment s'ha dit... En cap moment s'ha dit... De que el senyor Cap anés conduint amb el telèfon, aguantant-lo amb la mà. Clar. En cap moment s'ha dit, jo vaig fer una pregunta que millor el senyor Cap no em va escoltar bé i per això no em va respondre. I jo vaig donar per suposar que el senyor Cap, que és un ciutadà exemplar, feia les coses com tenien que fer. Ai, a més, va, va dir que anava amb el cotxe, però no que conduís ell. Aquesta és una altra. Perquè estava amb la seva senyora conduint. Què? Sí, sí, puc parlar ja o no? Sí, sí, sí, sí senyor puc... Monegal. Sí, tot sí, per parli, vostè. Parli, tot per vostè, va. Bé, ja ho veieu a aquesta gent només aguditza l'enginy quan s'han de defensar, eh? Quan s'ha de crear un guió d'un programa d'humor, zero enginy, zero motivació, eh? Quan s'han de, de defensar d'una connexió, llavors treuen tot el poder que tenen, eh?, de, de, de l'enginy i de creació. Bé, preneu nota, emig oïdors, eh?, preneu nota de quina naturalesa de personatges esteu escoltant, eh?, molt bé, molt mm -hmm. bé, molt bé però no digui que no s'ha quedat poca vegada de lo bé que, en, que, hem, que hem exposat els arguments els nostres ja, arguments Estava escrit al guió Estava escrit en el guió Sí, els típics arguments típica actitud de mals professionals eh, que sempre la culpa és dels altres mai meva eh. Bueno, això és una cosa que vostè també practica eh, sí. senyor Monegal sí, quan les coses van malament sempre és culpa del papito Sí eh. Bé, amics del Pepito, deixeu-vos-t'hi, està amb la Pepita, ara. Eh? Ah, mira que bé. Està feinat. El Pepito, que va? En vés d'anar casa de barrets per va? A casa de plumes? A casa... Bé, ja ho veieu. Bé, ja ho veieu, eh? Bé, ja ho veieu, t'ho dic, eh? Si és molt de material, senyor Monegal, no em digui. Mm? Bé. En, fin. en fi. En eh? Bé, bueno, ab... Sí, sí, perquè també ja deu qui, qui tenir la pròstava. Ara, ara, ara vindrà el Fidalgo. Meu. Ara vindrà el Fidalgo després anem a canso Sí, eh, que veu el programa anal alt sí amb aquelles cançons tan maques Exacte. que porta el senyor Fidalgo cançons que vostè ja ni se'n recorda però que són, formen part de la, de, de la banda sonora d'aquest país fins i tot li podíem dedicar alguna no, no, no eh. sí. en fin. pregunteu-li per l'espanyol en el Fidalgo eh? pregunteu-li per, per l'actitud de l'espanyol Eh, quan ah. juga amb el Madrid. Escolta, eh? ja és el segon que... Avui, sí. Ja és el segon. El professor Brau t'ha dit el mateix. Que com s'explica que amb el Barça juguin com juguen, eh, que sembla que vagin a repartir els i vagi la vida, eh, i quan juguen contra els merengues semblin 11 nenes. Eh, ah, perquè a, a, és, parla... és, un, neres... és un derbi de ciutat, i el derbi de ciutat motiva més. Ara eh, això ho parlarem ja ara amb, amb el Subi. Eh? És, és, de, és derbi metropolità. És derbi metropolità. Bé, bé, eh, bé començar, va, eh? doncs va, deixi-ho estar Barcelona és Barcelona eh, Sempre ens eh? aferrem allà mateix Com es nota que és culer, senyor Monegal. Eh? Com es nota que és culer? Pre Preguntin-li això, eh? Ja. Tal qual, eh? Per què semblen 11 gladiadors quan juguen contra el Barça eh? I, i 11 nenes quan juguen contra el Madrid? Eh? Doncs li eh? preguntarem i, i ja li passarem la resposta Però Mm? feu-l'hi així la pregunta, eh? O me la podeu gravar, la pregunta, i li tireu el pall amb ell? Eh? Quan tinc una pregunta per vostè o no? Tinc una pregunta per a cara és que gravar-ho tenim una mica xungo, m'estan dient. Eh, sí? Jo, li, jo bueno. li faré la pregunta, jo li faré la pregunta tal com vostè diu. Com és que quan juguen contra el Barça semblen 11 gladiadors i quan juguen contra el Madrid semblen 11 nenes? És això la pregunta? Això mateix. 11 eh? eh? doncs, doncs nenes, nenes cagades, afegeix. Ah, eh? Cagades, escolta. Ah. Ah. Bueno, jo li, jo li preguntaré. eh Molt bé. Eh? Senyor Monegal, ens trobem la setmana que ve. D'acord? Això mateix. Doncs apa, Vinga. fins la setmana. A veure del vent, que em fa molt avui, eh? Bona Recurem. setmana. Procurem. No, no agafeu un cop d'aire. Miri, precisament em diuen que ja tenim aquí el senyor Fidalgo, escolti. Ah, eh, si, si vostè li parla, el senyor Fidalgo el sentiria? Sí? Diu al Manolo que si vostè Va. li fa la pregunta, el senyor Fidalgo el sentirà. Senyor Fidalgo, el senyor Monegal li vol fer una pregunta. Hombre, tantos... No, no creus. Hombre, eh Fidalgo, com estamos? eh? Aquí estem, aquí estem. Sí, señor Legal, faci va preguntes, señor Legal, no somes rogui ara? Si dalgo que ¿no me escutxes. Si digo sempre, sempre està passant en Ayer no pudo ser eh contra el Madrid, que bástima, eh. Escolte. No, però no, ja sabeu que nosotros som maus catalanes, i a nosaltres nos gusta sempre es que cortos, no a, senyor, a veure, una cosa, senyor Fidalgo, fomu momentet el senyor Monegal va dit que li haig de preguntar que com Estuístes és que estuvis ahí, estuvis -estu <coughs> ahí hasta, hasta el último moment, eh. Ya casi, sabemos regal. Es un piloto y un de ¿Eh? Se, señor Fidalgo, a ver, ¿cómo juraste? Eh? ahora ahora os van a acusar de no querer eh, de no querer competir con el Madrid, pero yo di su fuerte ayer, de verdad te lo digo, eh.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 no, és que ens ha dit, diu, ara quan tingueu el Fidalgo fent el xulo, diu, pregúnti-li com és que l'Espanyol, quan juga contra el Barça, semblen 11 gladiadors i quan juguen contra el Madrid semblen 11 nenes. I després s'ha afegit, cagades. I llavors, com que la l'acusabilitat que vostè estava, dic que li faci ell mateix la pregunta. I veig que el senyor Monegal se'ns ha rugat. Sí, sí una mica... Sí no, no, però ja se'n ho dic és que nosaltres som, igual, catalans, som uns traïdors, un tipus <ríe> sí. I quan juguem contra el Madrid, volem, volem que el Barça pringui, per això es deixen forçar. Lo va ser simplement, doncs pues, van convidar unes braves a unes... Clar. I vinga, home, que sí, home, que sí, home. Ah. Aquest és el Barça un... que sent que guai. Aquest és el que no preocupa amb nosaltres quan juguem contra el Madrid, ara que es fotin dur. Exacte. Exacte. <ríe> Senyor Fidalgos, que ens queden eh, encara no cinc mm, minutets, a no. eh, lo tonto-tonto se'ns passa el temps. Eh, quedaven dues cançons de la setmana passada, vostè se'n sí, recorda. Sí, sí. Bueno. Hemos de, hemos de Manolo Otero. Manolo Otero. Todo el tiempo del Mundo para que la gente lo disfrute mm. y luego la versión chuta y Pues ahí vamos venga Manolo Otero Hoy tengo tiempo Tengo todo el tiempo del mundo Para pensar en nosotros Para pensar en ti Y en mí Y en todas las pequeñas cosas Que no rodeaban Y que entonces No comprendían es que. Te sí. Senyor Fidalgo, el Manolo Otero, ara jo el recordava d'això i ara sentint això, si jo li dic al Manolo que em toqui el micro i em fa una veu d'aquestes, que escolti'm, sembraria l'Otero, eh? També, que, que ara li dic jo, per exemple, al Manolo, to, toca-me el, to, toca el micro amb el bon sentit de la sí. paraula, eh? Ah, uh, i per la amfaria una veu d'aquestes de hola, aquello como acaba todo, casi, que vo com acabar tot, quasi sempre. Que dir que, no, que és una qüestió de tècnica. Clar, que és qüestió de tècnica, Uah. tan otero, tan otero i és qüestió de tècnica, és qüestió de budons. Ah. O no? Ai, ai, ai, però... Bueno, però a mi, a mi sincerament es que no m'agrada gens, és es una estètica és una explica excusa Per lo que jo volia fer Realment excusa La cançó del Pajares Ah Femmos ah, claros Femmos ah, claro. claros Hombre Femmos claros a... Esto es una caca Lo borro <ride> bien ahora Perquè el Pajares eh, Què fa? La mateixa versió? És la mateixa Bueno Li canvia la lletra son, Porque ya has dit La cancion de, de los veros Tengo todo el tiempo El mundo para sí, ti sí. Ahora que estamos juntos Te podré querer y adorar i mm -hmm. ara Pajares diu que també tindran. També tindran tots els temes del món per la xarxa enamorada, però per altres raons. Escoltarem a Pajares i quina llàstima que això no ho graves, si no es calatrava, que eh? Llàstima. Llàstima. Però, eh, aún poden, aún poden, aún poden. Aún poden. Anem a escoltar aquesta versió de Pajares. Mundo. ...me han echado de la fàbrica de gaseosas. He dejado la de repartidor de leche me han expedientado en el garaje por dormirme en el servicio nocturno como vigilante, por eso ahora tengo todo el tiempo del mundo para pensar en ti, en mí en tu madre y en todas aquellas cosillas que te rodeaban, tu piso subvencionado, tus tierras en el pueblo y tu cartillita de ahorros, todo aquello que yo entonces no valoraba y es que aún tengo y era te quiero y recuerdo aquellos atardeceres Scottie, es más a que la de Manolotero, que vos qué le digís. A sí, més, és molt actual pues, encara. Claro, claro. Está sí. todo respetando Ricardo, como usted es un hombre sabio, que sabe no. que cómo tiene que ser esa pastelada de oh, todo sí. el tiempo. Porque que amo, hombre, eso es, una, eso es insufrible. En cambio esto de tengo todo el tiempo porque me quedo en el par, a mí es más actual. Exacto. En, Ara és una versió totalment actualitzada, és una cosa, mm. digamos, de hoy en día, contemporánea, però t'ho ja queda después de 30 anys. Exacto. Doncs molt bé, senyor Fidalgo, doncs ho deixarem aquí la setmana. Que... Sí, sí, sí. Nos queda, nos queda uh, un minutillo i serà el temps de que posem una mica de música per nosaltres sortir de l'estudi i que entri la nostra companya Sumta Mera, a fer els serveis informatius. Bueno, mm? pues, como sempre Ricard, Lluís, como siempre, un placer y hasta la que viene. Bona pues, setmana. Ens a retrobar la setmana que ve. I a tots vostès recordar-los doncs, això, que el proper dilluns, a partir de les 12 del migdia, estarem aquí a la sintonia, els 91.2 de la freqüència modulada, per fer una altra en companyia. I com sempre els dic, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible el programa.